Відводять її набік, зламана, падана землю і не плаче, а виє, як вовчиця. Ганя ще не чула такого плачу. Так дійшли вони до того місця, де на мураві шестеро трупів лежало чотири дівчини і двох парубків. Повикривлювані, здавлені, обліплені глиною, ні лиця, ні одежі їм не знати. Данило палюх порається коло них, він знахар іконував, Складає кості, гоїть рани навіть Відскажени не лічить Але тут нічого вже порадити не вміє Груди їм глина геть поломила Одного цілого ребра не знайдеш Нема такого доктора, щоб їм поміг, говорить І додає Земля жертви хотіла Вона нас живим зерном живить А ми їй лиш трупів даємо, та й падло От і взяла собі живих Йому притакують Живих собі взяла І вона своєї правди доходить Не обдуриш її З розритої челюсті глинокопу Старосвітським духом заносить Поганським ще давнім У світі ще не таке буває Говорить хтось Кажуть, що як у землі багато злості накипить І як бухне То цілі міста гинуть Тисячі людей Що то шестеро А ви звідки знаєте, що лише шестеро Може більше вам і двадцятеро за бо то не ваші А ваше котре? Мудра гелька Мало собі до очей не скачуть Щось первісного, дикого добувається з людських грудей Це й те не робіть публіки Його мост дивляться на нас А його мостеві навіть не снилося слухати таких розмов Він на двадцять літ помолоднів Казав роздягати побитих, натирати їх спиртом. Від одного до другого припадав, прикладав ухо до поморщених грудей і наслухував, чи не почує, як б'ється серце. Ганя дядькові помагала. Що їй казав, сліпо вспомняла, як автомат, але обоє найменшого сліду життя дошукатися не могли. Шість мумій, витягнених з болота, лежало перед ними. «А по лікаря поїхав хто?» – спитав отець Лецький. Залісний свої коні післав «Чому не Кирикучка? Він де?» «Де Кирикучка? Не бачили ви де Кирикучки?» «Він там. Де? а коло ями? Не видите? Стоїть з рискалим, буцімто відгребує землю Загребли його, утують землю навіки, то через нього таке нещастя на громаду впало То він людей, напевно, смерть післав «Відомо, що він, бо ніхто з власної волі на шельварок не йде» А як і піде до глинокопу один-двоє, то від того, що ями не завалиться, а то загнав нараз кільканадцять людя, то докопалися до такого, що впали. Сама молодь, сам цвіт, одного весілля з цих м'ясниць не буде. Яке там весілля, сам плач. А все через ірода окаянного, все через нього». Він начальник, він відповідає за все, він повинен був стояти проти шельбаркових і дивитися, як вони копають Найби й його було з другими задавило, найби йому було поморщило кості, як і їм, тим нещасливим Ще нині рано такі гарні ходили, як пави, дівки як чічки були А парубкам що бракувало, як стали до бранку, товареш лиш язиком смокнув. Таких мені давайте найбільше. Гнів на хвилину у жалях розпливався в а тепер при забутім голосінню на те, щоб за хвилину з новою ще більшою силою спалахнути. Чому, собако, професора не слухав? Професор не раз казав, щоб глинокоп замкнути, а тепер з професором Бог знає що, а кирикучка буде собі ходити здоровий, як бик. Ще й сміятися буде з людського нещастя, скаже. Бідні, бо дурні, очей не мали, не виділи, що стеля паде. А не дочекає він того. Давайте його ту, ми йому порахуємо ребра, відплатимо за всі часи. Якийсь рифт мусить бути, бо так не лишиться на все. Досить нашої кривди наївся, досить нашої крові напився павук. Глитай, опир, кровопийця, досить. Чого ви ще чекаєте, люди? І толпа, забуваючи про побитих, кинулася на спричинника їх смерті. З лопатами, з рискалями, з колами, з тим, хто що мав. «Смерть, Кирикучці, смерть за Кривду нашу, за тих шестеро невинних, бий його, бий!» Кирикучка, зайнятий відгребуванням ями, не звертав уваги на те, що діялось в толпі. А як почув зневажливі вигуки й погрози – то також не дуже налякався. Чи раз дурні хами нарікали на нього і відгрожувалися. Аж коли очі його впали на підніті рискалі й колики, обернені тим тоншим кінцем, то зрозумів, що тут вже у велике заходить. Занадто добре знав психологію товпи, щоб утікати. Здогнали би його і вбили як собаку. Тому то і оперся плечами в глинокок, плюнув у жмені і замахнувся рискалем. Десятьом голови розчереплю, заки мене візьмете, крикнув не своїм голосом, буці тим крику, був його цілий рятунок Товпа стрималася на хвилинку, захиталася, але на неї перли ті, що позаду стояли і знати було, що до зудару вже ж таки прийти мусить І тоді-то сталося щось таке, чого ніхто передбачити не міг Отець Ілецький, як лиш помітив, на що тут заноситься, взяв ганю за руку, обійшов товпу і нараз непомітно для всіх став між Війтом і громадою. Закрив Кирикучку собою, руки простер, як Христос на Христі, і крикнув, «Що ви робите, люди? Мало вам нещастя? Хочете ще й більшої біди? Не вам карати Війта, на те є Божий царський суд. Божого суду нікому не минути, схаменіться, лишіть Кирикучку спокою». Голос отця Єлецького лунав куди сильніше, ніж на проповіді в церкві. Ніхто із житничан не бачив його таким схвильованим, як тепер. І не диво, отець Єлецький уявляв собі, що з того могло би вийти, якби так громада злінчувала свого начальника. Військо, арешти, суди – до того ніяк допустити не можна. Не лиш рекучку, але й село рятувати треба. Так думав собі старенький парох, та його парохіяни загалом нічого не думали. Вони бачили перед собою шестеро молодих людей, що погибли такою страшною смертю, і їх чуття стихійно домагалося помсти. Більш нічого. Про розум тут і мови не могло бути. Звичайно, товпа. А все ж таки ненадійна поява старенького пануця, що своїми грудьми заслонив кирикучку, не пройшла без враження. Поруч вересків вбий, почулося не смій. Одні рвалися вперед, другі стримували їх на місці, щинилася шарпанина, бійка. Отець Лецький кричав «Тільки по моїм та по її!» Тут показував наганю «Тільки по наших трупах ви перейдете!» Та ще він не докінчив тих слів, як нараз крики змокли, товпа задеревіла, завмерла, і одно лише велике жалісне – Ох, понеслося із кількох сот грудей. «Професор! Нашого професора забило!»